Середині спини прорізався колючий гребінь. Лапи вже вгрузали у пісок майже до половини колін. Тож зараз вона повільно пішла не мілководдям, а берегом, притолочуючи менші кущів, протискаючись поміж більшими, передбачливо обминаючи дерева і намагаючись не нещеняти зайвого шуму. Хвіст, який волочився позаду, трохи шурхотів, але вона доволі швидко призвичаєлася тримати його в напруженому стані, і зрадливий шурхіт припинився. Попереду над рікою щось зарухалося. Очамимря уповільнила свій хід, присіла на всі чотири лапи і почала сторожко вдивлятися. Запах був незнайомий. На тонких і високих ногах, тупаючи твердими копитами, до води наближалися невідомі істоти – Завбічки десь, як вона сама. Чутливі голови на високих шиях видавали форкання і ще якісь високі звуки. Очамимря поповзла, скрадаючись поза кущами. Було зрозуміло, що істоти йдуть напитися води, і саме тоді на них можна було напасти. Очамимря знайшла вигідне місце за розлогою вербою, похиленою до семісінької води і, нечутно переставляючи лапу по лапі, сповзла на пісок. Істоти, помахуючи хвостами, зайшли у воду, десь до колін, і з тихим форканням понахиляли голови. Було видно, як рідина пульсує їхніми горлами. Від них різко і пряно пахло потом. Очамимря напружилась перед стрибком. Істоти, зробивши поковтку, знову опустили голови до води. ящірка метнула своє тіло вперед. Вона загаялась лише на мить, зволікаючи з ударом. Не змогла одразу визначитися, кого атакувати. Ближче до неї перебувала більша з істот, напевно самець, затуляючи собою меншу, ту, що видавалась піддатливішою. Та більша з Відчувши небезпеку, стрімко здійнялася дибки, шарпнулась назад і, налякано скрикнувши, кинулась на берег, скидаючи копитами вогкий пісок. Менше ж, навпаки, з переляку кинулася вперед, у хвилі. Витягнувши голову над водою, попливла за течією паралельно берегові. Хоча мимря спинилась, коротко ревнувши. Переслідувати здобич на березі було непевно і небезпечно. Тож вона вбігла у води і з усієї сили попливла за меншу із істот. У цей час самець, трохи очунявши від переляку, з тупотом видіг на пагруп і пронизливо заіржав. Істота у воді відповіла йому подібним високим скриком. До неї залишалося вже зовсім небагатої, хоча Мемря, загрібаючи хвостом, спробувала зайти з лівого боку, відтискаючи жертву від берега на глибину. У цей час від берега, окрім іржання самця, долинули іще якісь звуки. Коротко повернувши голову, очамимря краєм ока вхопила, що кілька двоногих істот, отих найсмачніших, метушаться, перебігаючи все ближче і ближче до води. Вони кричали і вимахували верхніми кінцівками. Рішення ящерка прийняла миттєво. Набагато легше вилізти на берег і поласувати такими безборонними і смачними істотами, аніж переслідувати щось досить сильне і невідомо, яке на смак. Вона круто повернула і, розбиваючи хвилі, спрямувалася до берега. На її превеликий подив істоти не кинулися навдяки. Вони лише збилися докупи, і ящерка розгледіла, що кожна з них стискає в передніх кінцівках якийсь шматок деревини, Передня застот опустилась на коліно, почувся легенький свист повітря, і щось дзьобнуло ящурку біля ока. Друга гостра скалка ударила прямо між очей, але відскочила. Панцир на очамимрі наріс уже грубий і міцний. З кількох наступних стріл тільки одна досягла мети, і неглибоко встромилася під нижню губу в горло. Шкіра в тому місці не була такою жорсткою і ящерка відчула легкий колючий біль вона зривла й поповзла з води на берег поводячи головою